Вже тікав, нехай умру, коли я що збрехав. Сеньора Капулеть. Монтекі родиш це, він сфальшував, і приязні неправду він сказав. В тій чорній справі двадцять душ було, одного вбито, як до звати дійшло. Владарю вбивцю мусиш засудити, ті сконав Ромео теж не жити. Князь бальта вбито, та ж убив він сам. За смерть Меркуціо хто заплатить нам? Монтекі. Ні, не Ромео мусить вам платити. Він те зробив, що мав закон вчинити. Убивство друга вимагав відплати. бальта мусив смертю він скарати. Князь. Завчинок цей свавільний і злочинний, в мить висланий він буде на чужину. Від ваших чвар запеклих і проклятих Доводиться й мені тепер страждати. Тут пролилася рідна кров моя, І суворо винних покараю я. Наразителя, на тяжку відплату І мою оплачуте викревну втрату. Не слухатиму жодних я прохань, Оглухну я до ваших всіх благань. Облиште їх, затямте заборону, Ромео мусить кинути Верону, а то йому тут згаяна година, остання буде, винуватий згине. Звільнить Майдан і труп мерщій прибрать, не буду рішенця свого мінять. Прощати вбивцям – це ж усе одно, що з ними будь у вбивстві заодно. Виходять. Сцена друга. Кімната в домі Капулетті. Входить Джуліята. Джуліята. Скоріш вогнекопиті коні, мчить до Феба Володінь. Якби то вам, завізника, був Фаетон, він вас давно б уже погнав прутом на захід. Упала б ніч туманна враз на землю. Заступниця кохання, темна ніч. Розкинь над нами ноча свій серпанок. І від цікавих заховай очей, Щоб міг мене Ромео пригорнути, Підкравшися нечутно і незримо. Адже ж коханцям їх обряд таємний Освітить їх краса, Любов сліпа, і через те її ніч Найбільш пасує. Прийди ж, о ніч, матрону в чорних шатах, Така поважна і добра, та навчи, Як виграти мені, Програвши гру, яку ведуть два непорочні серця. Цю дику кров, яка бушує в скронях, Прикрий мені своїм покровом чорним, Аж доки ця любов сором'язлива Не перетвориться в мені на смілу І не збагне, що в щирому коханні Любовні вчинки скромності повинність. «Прийди, о ночі!» «О, прийди, Ромео, мій день вночі!» Прилинь же разом з нею І за іскри смерщій на крилах ночі Біліш за сніг На ворона крилі Прийди, оноче І ласкава, і люба Ніч чорнобрива Дай мені Ромео Коли ж помре він, то візьми його І роздрібни на зірочки маленькі Він так тобі осяє небеса Що закохається весь світ у ніч І перестане поклонятись сонцю Собі купила я черток кохання, та в нього не війшла. Я продалась, та мною ще не володіють. Ах, мені цей день такий нудний і довгий, як ніч малій дитині перед святом, що жде і діждатися не може дня, щоб одягти готові вже обновки. Ось няня йде, несе мені звістки». Ходить мамка з мотузяною драбиною. Як небо красномовний той язик, який мені говорить про Ромео. Ну, няню, що нового? Що це в тебе? Ти для Ромео добула драбину? Мамка. Так, так, драбину. Кидає її додолу. Джулієта. Що сталося? Чого ламаєш руки? Мамка. Жахливий день. Він вмер. Умер, умер. Пропали ми, пропали сеньорину. О, горе! Він загинув, вмер, убитий. Джулієта. Невже ж і небо може бути заздрим? Мамка. Не небо, ні, але Ромео може. Ромео, о, Ромео, хто б подумав? Джулієта. Що ти за дідько, що мене так мучиш? Від цих тортурів заревли б у пеклі. Ромео сам себе убив, кажи. Скажи лиш так, і це коротке слово мене скоріше отруїти зможе, ніж смертоносний погляд Василіска. Я вже не я, якщо ти скажеш так, якщо нараз заплющились ті очі, і ти мені відповіси так. Убитий, вимов так, а ні, то ні. Ти вирішиш одним коротким звуком блаженства сподіватися чи муки. Мамка. На власні очі бачила я рану, Рятуй, Господь, Отут, на грудях мужніх, нещасний труп, нещасний труп кривавий, блідий, мов попіл, весь в крові лежав, кров запеклась, я глянула і зомліла. Джульєта, о, серце, розірвись, вмить розірвись, банкрут нещасний, очі до в'язниці. Закритися назавжди для свободи Нікчемний прах Вернися знову в прах Спочинемо з Ромео у гробах Мамка Тібальт, Тібальд О, мій найкращий друг овічливий тібальт, Шляхетний, чесний І дожила ж я до твого сконання Джулієта Як? Буря ця лютує з двох боків Ромео вбито і помер тібальт, Кузен мій любий і коханий муж? Сурмиш, страшна сурмо, загибель світу. Хто житиме, коли цих двох нема? Мамка. Тібальт сконав. Ромео йти в вигнання. Ромео вбив його і йде у вигнання. Джуліета. Тібальта кров пролив Ромео? Боже! Мамка. Так, так. Жахливий день, пролив, пролив, Джул'єта. О, серце гада, сковане в квітках, То жив дракон в печерах тій чудовій, Пекельний випліт з ангельським лицем, Не голуб, вором, вовк в увечій шкурі, Огидна суть з божественним чолом, Ти зовсім не такий, як видавався, Пекельний праведник, негідник чесний, о, що ж тобі робить природу в пеклі, коли ти помістила духа зла в раю живому чарівної вроди? Чи бачив хто коли огидну книгу в такій чудовій чепурній оправі, як оселитись міг такий обман в розкішному палаці? Мамка, о, в мужчин ні совісті, ні правди, ані честі. Нема нічого в них, всі віроломні, всі брехуни, Облудники й підступні. «Де, мій слуга? Дай трохи аквавіти. Від цих турбот, від горя, від плачу, Постарюю я, мабуть, передчасно, ганьба твому Ромео». Джульєта, похирями, нехай язик твій візьметься за це. Не для ганьби родився він на світ. Та ж на чолі його ганьба огидна, Сама соромиться сидіть. Це...» Трон, де честь коронуватися повинна, Володарка єдина на землі. Яка я підла, що його ганьбила! Мамка. То що ж, хвалить того, хто вбив кузен? Джулієта. Та чи ж мені засуджують дружину? О, бідний муж мій, хто ж твоє ім'я Крім мене приголубить, коли я... Твоя жона не більш як три години Вже так його пошматувати встигла За що кузена ти лиходію? Та ж лиходій кузен хотів убити тебе, мою дружину Гетьте сльози Верніться знов назад до джерела Повинні ви дань журбі Та помилившись сплачуєте щастю Живий мій муж, хоча його Тібальд убити хотів Тібальда вбито Хоч хотів убить він мужа. Все гаразд. Чого ж я плачу? Слово я почула. Страшніше ще за наглу смерть Тібальта. І воно мене убило. Я хотіла б забути це зловісне слово. Ах, воно гнітить мені так тяжко пам'ять, Як душу грішника гнітить провина. Тібальт помер. Ромео йти в вигнання. І це вигнання... Слово це вигнання убило враз ті бальтів десять тисяч, тібаль та смерть вже й так доволі горя. Нехай би вже на цьому і кінець, коли ж біда сама ходить не любить і тягне низку інших за собою. О, то чому ж я після слів отих, що вмер ті бальт, відразу не почула, що вмер мій батько, мати чи обоє? Це горе виплакати я могла б, Що умер Тібальт, Сказати і додати Ромео йти в вигнання. Словом цим Убито всіх відразу, Батька і матір, Тібальта і Ромео, і Джульєту. Всі, всі загинули відразу. Всі. Ромео йти в вигнання. Меж немає ні міри, Ні кінця в оцих словах. В них тільки смерть. Безкрає смерть і жах. Де батько мій і мати, няню мила? Мамка, коло убитого ридають тіла. Ходім до них, і я проведу тебе. Джульєтта, нехай йому слізми умиють рани. Є ж тільки за вигнанцем плакать стан. Візьми шнури, о дурень, як я. О, бідні ж ви. Вигнання, смерть моя. До ложа ви мого були тропою. А я помру, дивуючи вдовою, візьму шнури, ході, му няню, йти. На шлюбне ложе хочу я лягти, і не коханому Ромео там, а смерті я незайменість віддам. Мамка, іди в опочивальню, я знайду твого Ромео, знаю, він в Лоренцо, ти чуєш? Приведу його, чекай, вночі тут буде він, твій чоловік. Джулієта. «Так, так, і перстень цей йому віддай, хай прийде він, ми простимось навік». Виходить. Сцена третя. Келія брата Лоренцо. Входить брат Лоренцо. Брат Лоренцо. «Виходь, худчий, Ромео нещасливий, у тебе закохалася печаль, і одружився ти з бідою». Входить Ромео. Отче, «Що чути там? Який же присуд князя? Яке ж іще страшне незнане горе загрожує мені знайомством?» Брат Лоренцо. «Сину, ти надто вже з негодами здружився, і князеве я рішення приніс. Ромео. Віддав він справу до страшного суду?» Брат Лоренцо. «Ні, князь наш не суворий. Засудив тебе він не на смерть. А на вигнання Ромео Вигнання? Зглянься і скажи На смерть Лице вигнання грізне і страшне За смерть страшніше Не кажи вигнання Брат Лоренцо. Ти звідси вигнаний лише З Верони Вгамуйся, май терпіння Світ широкий Ромео Нема за мурами Верони світу Чистилище там, пекло і тортури Вигнання звідси – це вигнання світу, це – смерть, лиш названа фальшивим словом. Сокиру так позолотивши, ти мені стинаєш голову і смієшся, милуючись своїм ударом згубним. Брат Лоренцо О, смертний гріх, яка невдячність чорна, завчинок твій закон скарав смертю. Та князь наш добрий, зглянувшись на тебе, закон наш відхилив і обернув ласкаво на вигнання слово смерть. Однак це милість, ти ж її не бачиш, Ромео. Тортури, а не милість, небеса тут, де живе Джульєта, Кожна кицька і миша, навіть пес, тварина кожна, дрібна і нікчемна, жити може тут, у цім раю, дивитися на неї, та тільки не Ромео. Муха й та утіхи, шани й права більше має, вона ж зовсім вільно може руки її, джульєтиного дива, блаженство раю красти в неї з уст, що чисті і цнотливі, як весталки, і червоніють сорому за гріх, вважаючи свій власний дотик. О, Ромео ж ні не може, він вигнанець, все можна мухам, а мені нічого. Їм воля, а мені лише вигнання. І ти сказав: вигнання це не смерть, невже ж не мав ножати, чи отрути, чи ще якогось згубного знаряддя, щоб знищити мене, окрім вигнання, вигнання, любий, Отче, слово, це кричать і виють грішники у пеклі. О, де ж у тебе серце, Отче мій, Ти ж мій отець духовний. Мій навчитель, сповідник, друг, порадник мій, і ти убив мене, сказавши на вигнання. Брат Лоренцо, безумцю, дай мені сказати хоч слово. Ромео, о, знаю, знову скажеш про вигнання. Брат Лоренцо, я проти нього зброю дам тобі, це філософія і цілющий трунок, в нещасті то солодке молоко. Вона тебе утішить на вигнанні. Ромео, ти знов вигнанні?» Геді до всіх чортів ту філософію, якщо вона ніяк не може сотворити Джульєти, чи місто зрушити, чи скасувати той присуд князя? Це не допомога. Якщо вона безсила, то мовчи. Брат Лоренцо, о, бачу я, не мають вух безумці. Ромео, а як же й бути їм? коли очей немає в мудреців. Брат Лоренцо. О, сино мій, дай зважимо становище твоє, Ромело. Як можеш ти, мій отче, говорити про те, чого ти серцем не відчув? Коли б ти був ще молодий, як я, і кохав Джульєту, і годину тому ти повінчався, потім вбив Тібальта, любив, як я, і потрапив на вигнання, тоді ти міг би говорить про це? волосся рвать, як я, і на землю падать, щоб зміряти майбутню домовину. Стукіт у двері брат Лоренцо. Хтось стукає. «Ромео, заховайся!» «Ромео, о ні, нехай мої гіркі зітхання мене туманом від людей окриють!» Стукіт брат Лоренцо. «Ти чуєш? Хто там?» «Заховайся! Ромео!» Тебе захоплять. Почекайте. Стань же. Стукіт. Біжи до молитовні. Чуй, Боже, яка упертість. Я іду, іду. Стукіт. От нетерплячка. Звідки ви? Чого вам? Мамка за сценою. Впустіть мене. Я все вам розкажу. Від сеньорини я, Джул'єти. Брат Лоренцо. Прошу. Входить мамка. Мамка. О, Отче, Отче, розкажіть мені, де чоловік сеньоре, де Ромео, Брат Лоренц. ось долі він, сп'яні від власних сліз. Мамка. Ох, і моя сеньора так лежить. Точнісінько, так само. Брат Лоренц. О, нещасна спорідненість сердець, сумна подібність, мамка. Ось саме так лежить і сеньорина» Ридає й плаче, плаче і ридає, та встаньте, встаньте ж. Все ж таки мужчина. Задля Джульєтти, задля неї встаньте. Ну, та й чого впадати так у розпач? Ромео підводиться. Ох, няню. Мамка, сеньоре мій, лиш смерть всьому кінець, Ромео. Ти про Джульєту говорила як їй. Я, мабуть, лиходієм їй здаюсь. Дитинство – щастя нашого убив'я, заплямувавши рідною їй кров'ю. О, де моя дружинонька таємна? Скажи, що думає вона тепер про вщен зруйноване кохання наше. Мамка. Та ж ні, вона нічого не говорить, а тільки плаче, плаче. То на постіль враз упаде, то підведеться знов. бальта кличе, скрикне враз «Ромео» і знову падає». Ромео. О, це ім'я, до кулі смертоносної подібно, її убило так, як ця рука проклята вбила кревного її. Мій отче, о, скажи мені, скажи, де саме криється, в якій частині в моїм ганебнім тілі це ім'я? Скажи мені, щоб міг я зруйнувати житло мерзенне. Ромео робить спробу заколоти себе, але мамка відводить убік його кинджал. Брат Лоренцо Геть шалену руку! Чи ж ти мужчина? Так, на око ніби ти чоловік, але як жінка плачеш. Ти дієш, як тварина нерозумна, яку скеровує безтямний шал. О так, ти жінка в образі мужчини, чи хижий звір у образі обох. Дивуєш ти мене великим дивом. Клянуся орденом моїм святим, Я думав, ти мужнішу маєш вдачу. Ти вбив ті бальта, хочеш вбить себе? Убить дружину, що живе тобою, На себе враз звалить тяжке прокляття? Чом ганиш ти народження своє і небо, і землю? Та в тобі самому народження і небо, і земля Злились всі троє у тобі в одне, щоб все відразу згинуло, ти хочеш? О, сором! Що за сором? Ти ганьбиш своє лице і розум, і кохання. Всього ти маєш злишком, але сам, як той лихвар, Скарби свої ховаєш, не вдосконалюєш, Не прикрашаєш ані лиця, ні розуму й кохання. Шляхетний образ твій, воскова форма. Якщо ти втратиш доблесті мужчини, Твоя любов лише... Кривоприсяга, порушивши присягу, ти уб'єш любов, яку поклявся ти плекати, і розум твій, що мусить прикрашати твій образ і твоє палке кохання, став їм обом проводирем сліпим, як порох у неправного солдата враз вибуха в його порохівниці, так вибухне і від твого невміння те, що тебе повинно захищати, Тебе ж самого висадить в повітря Та, Нужбо, підведися, ти ж мужчина Жива твоя Джульєта, що за неї хотів на себе ти накласти руки Адже це щастя Та ж тебе Тібальт убити хотів, а ти убив його Це щастя теж Закон, який тебе на смерть скарав би вдруга обернувся і смерть тобі вигнанням замінив Це щастя теж ти маєш все, всі блага, тебе голубить чи фортуна, але, як зле дівчисько, ковередливе, ти супишся і на щастя, і на любов. О, стережись, кінець таких сумний, йди ж до коханої своєї швидше, як ми умовились, війди до неї, в її кімнату, і заспокой її, але пильнуй, не залишайся до того, як ставити... Почнуть скрізь вартових, бо в мантою тобі вже не пробратись Там жити мусиш, доки знайдеш час оголосити шлюб І ваших друзів з ним примирить І в герцога просити вернуть тебе назад І буде радість твоя сильніша в двадцять тисяч раз Ніж горе те, що нині відчуваєш Ти, няню, іди вперед, скажи сеньорі Хай вмовить всіх домашніх, щоб лягли раніше спати. Це не так і важко, адже всіх змучило тяжке їх горе. Скажи, Ромео прийде. Мамка, о, Боже, я стояла б тут всю ніч і слухала б поради прихороші. Так, так, що значить вченість, мій сеньори, скажу сеньорі, щоб на вас чекала. Ромео, скажи, коханій, щоб приготувалась мене докорами зустріти. Мамка, ось вона звеліла перстень передати. Прямує до виходу, але знову повертається. Прошу вас, не боріться, вже не рано, виходить. Ромео, я знов бадьорий і ожив душею. Брат Лоренцо, йди на добраніч, тільки пам'ятай. Залежить ваша доля лише від того, щоб тут не будь, як ставитимуть варту, або тікати треба на світанку в одежі іншої. В мантуї чекай, твого слугу знайду я, через нього я сповіщатиму тебе про все, що трапиться тобі на користь тут. Хорошого, дай руку, пізно вже, щасливо, на добраніч, Ромео. Я до щастя лечу й землі не чую під собою, хоч гірко розлучатися з тобою. Прощай, виходять. Сцена четверта. Кімната в домі Капулетті. Входять старий Капулетті, сеньора Капулетті і гра в Паріз. Капулетті. Сеньоре, все так склалось нещасливо, що ми ще й досі часу не знайшли підготувати дочку. Вона любила Тібальта дуже ніжно. Я також. Ну що ж, ми всі родились, щоб померти. Не рано вже. Вона до нас не зійде. Коли б не ваше товариство, я годину тому ліг би спочивати. Паріс, В тяжкі хвилини свататись невчасно. Сеньору, на добраніч. Передайте, прошу вас, привітання сеньорині. Сеньора Капулетті. «Спасибі! Я довідаюся взавтра, що думає про це моя дочка. Тепер вона в полоні у журби». Капулетті. «Я сміливо ручусь, сеньор Паріса, вам за любов дочки своєї. Певен, дочка мені покірна завжди буде. Дружину, ви зайдіть до неї зараз, допоки ви ще спати не лягли. І про любов Паріса сповістіть. Скажіть їй, що у середу...» стривайте. Який сьогодні день? Париж. Синьйоре мій, сьогодні понеділок. Капулетті. Понеділок. Так, так, то в середу занадто рано, тоді в четвер. Скажіть, що ми в четвер її шляхетним графом повінчаємо. Чи ви ж готові? Чи така поспішність до серця вам? Влаштуємо все скромно. Збереться кілька друзів. Бачте, графе, адже ті загинув так недавно, а він же родич нам, щоб не сказали, що ми не журимось за ним, коли бенкетувати будем надто бучно. Лише співдюжини запросим друзів та й край. Що скажете ви про четвер? Паріс, бажав би я, щоб той четвер був завтра, сьоре мій. Капуледь. Гаразд, тепер ідіть. Той добре, у четвер. Дружину, ви зайдіть же до Джульєти перед сном. Скажіть їй, хай готується до шлюбу. Прощайте, графи. Світла спочивальні. Уже так пізно скоро зможемо ми сказати, що дуже рано. На добраніч. Виходять. Сцена п'ята. Кімната Джульєти. З'являються Ромео і Джульєта у вікні. Джульєта, ти вже ідеш, до ранку ще далеко. Не жайворонок то, а Соловей збентежив вухо боязке твоє. Він раз у раз там уночі співає, між віт граната, і повір мені, коханий, любий мій то Соловей. Ромео, то жайворонок, оповісник ранку, не Соловейко. Глянь, моя, кохана, дивися, он заграла вже зоря. І облямовує промінням заздрем завісу хмар суворих там на сході, згасила ніч світильники свої, веселий день стає уже навшпиньки за верховин туманних визирає. Піду, я житиму, лишусь, помру. Джулієта: Те світло, ще неденне, вір, я знаю. То метеор, його послало сонце. Щоб смолоскипом служив тобі І осявав до мантої дорогу Тому Убудь іще Не треба йти, Ромео Нехай мене захоплять Хай уб'ють Я буду радий, як цього ти хочеш Те сіре світло Ще не очі ранку Блідий то відблиск Цинтій чола І то не жає воронка спів бренеть у нас над головами Вишині Мені зостатись легше, ніж піти. Приходь же смерть. Джулієта так бажає. Ми будемо розмовляти. Серце. Так? Ще маємо час. До ранку ще далеко. Джулієта. Ні, ні, вже ранок. Ранок, поспішай. Іди, мерщій, тікай. Ти чуєш? Справді. То жайворонок, воронок, так співаний Влад. Яка огидна і фальшива пісня. А кажуть... Солодко співає він, та це брехня, бо нас він розлучає. Ще чула, помінявся він очима і з жабою. О, як би я хотіла, щоб з нею й голосом він помінявся. Це ж він обійми наші розірвав, він темну ніч, він і тебе злякав. О, йди, йди, мерщі, уже світає. Ромео а лихо нас пітьмою огортає